الله أكبر الله أكبر لا إلا إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما ركا كثيرا من النساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقلوا قولا سليلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسولهم فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ko šorral u muri muhteta tuha, vokulle muhteta tim bid'at, vokulle bid'atim dalale, vokulle dalale tim Zahvala pripada Allahu, njega veličamo, slavimo i od njega pomoć i utočište mojimo. Utječemo sa Allahu da nas zaštiti od zla naših duša i naših loših dijela, jer koga Allahu puti i napravi put, nikoga u zavu ne može odvesti, a koga na stranputci ostavi, nikomu na pravi put ne može ukazati. Svjedoči da nema drugog bogosim Allaha jedino koji nema sudruga i da je Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, njegov rosni poslanik, kaže stvorite svjetovo prevo do značenja ajeta Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati drugačije nego kao muslimani. Draga i ciljena braćo, Allahu uzrišenom zahvaljujem sa ovog časnog mesta u ovom najodabranijem danju u sedmici u svetom mesecu Ređevu što je pružio priliku alhamdulillaha da skupa ovakoj lepim povodom promišljamo je potu naše vjere i uputstava koja nam trebaju poslužiti da postignemo sreću i poboga i budućeg svijeta. Mi smo generacija, Alhamdulillah, koju je Allah posebno počastio da učestvujemo u uspravljanju Allahu najdražih mjesta na zemlji, da učestvujemo u izgradni džamija A uzlišeni kaže in nejahnu mesađ da Allah billahhi volje omirahi. Allahoveđamije prave i održavaju oni koji u Allaha i u onaj sijet Koji Kojiliko čine radi soga solite da svijesni da je i Mohamed salatu ves čiine či kiđu izmetke koja je u početnom periodu iskazala svoje negostoprimstvo i nije prihvatala poruku debhida, dolazi u Medinu i prvo što gradi jeste džamiju, prije nego što je sedi kuću napravila, prije nego što je sedi sobom napravila. Jer džamija je za muslimane, za muslimansku zajednicu, za odgoj generacija koje dolaze od temeljne vrijednosti. I otak uzvišeni na pominje i osobine onih koji izgadju jamije. Men amene biljani wal jeumil ahri wa aqama salata wa aata zekata i onih koji namaz obavdeju i zekat daju. Walen yakhše illa Allahi koji se nikuda sem Allaha ne boje. Fa'asara ulai kain yakonu minal muhtabin oni su nadati na pravome put. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem da nam približi značaj i ulogu džamije kaže habul miladi Allahu masaciduka najdraža mjesta Allahu na zemlji je su jer se tu meleki okupljaju tu meleki od Allaha uzvišeno donose smirenost na one koji borave u džamiji koji učaju Allahovu knjigu proučavaju je i nastoje da je primjene u svom životu I tu od Allaha mole i oprost za one koji su prisutni u džaniji i naravno to je prostor ili mjesto gdje mi tražimo od svoga stvoritelja uputu. Dihdi nas, sirata, na usta, tim. Uputi nas, pravi put. Tu od Allaha tražimo oprost. Wallahu je tu arann dar. Allah oprašta onome ko se pokaje i prima pokajanje od onoga ko mu se iskreno obrati s pokajanjem i ko traži poprost od svoga stvoritela. Zato je poslanik svojim životom nama najljepši primjer Lepad kjane lekum fi rasulillahi kis lekum hasene vi u Allahu ovom imate najljepši uzor, divan uzor da sve generacije koje muslimana su do sada živjeli i koje će živjeti do sudnjega dana, u njemu vide najljepši primjer osobe koja je bila na najvećem stupnju morala i kako kaže Iša radijallahu anha kjana je u moral je bio Qur'an on je primjenjivao Kuran u životnoj praksi to je za nas recept kako ćemo učeći i izučavajući Allahovu knjigu, učeći i izučavajući sumnet njegova poslanika s.a.a. steći širinu i mar se rodili i mar gdje živjeli evo vidite, upravo što Kur'an govori omatedri nefsum mada teksibu bada, niko ne zna šta će sutra zaraditi. Omatedri nefsumbi eni kardin temud, niti niko zna gdje će umrijeti, u kojoj zemlji ili na kojem dijelu. Mi danas koji smo okupljeni u ovoj Allahovoj kući, gdje smo se rodili, kakva nam je dosad životna putanja, svako bi vjerovatno mogo napisati jedan životni roman, ali je vrlo značajno da shvatimo da je ovo naša prilika da je ovo naše vrijeme, da smo mi pročašćeni od nebesa i zemlje, da uživamo blagodat slobode i priliku i šansu da se organizujemo i da pravimo i gradimo i održavamo Allahu najdrža mjesta na zemlji, kako bismo u njima i mi prije svega zadovoljili svoje tugomne potrebe, kako bismo se hranili, jer naša duša se jedino može nahraniti danom od Allaha, tako što ćemo u njima ovakati namaz, tako što ćemo u se opukati i u toku postavu bare Kravazana, tako što ćemo iz njih pratiti hađije koje je odlaze na haš, tako što ćemo u njima organizovati prekupkanje zekate sa dekatul fikra i biti potica jednim drugima, da unutar svojih porodica budemo prije svega mi taj lijepi uzor i da se taj krug onda sa lamo u pomoći više i više širi. Zato, dragad bračom, svjesni da je evo i ovaj današnji dan Jedinstan. I kada god dođe dan na ovaj svir, doziva čovjeka, o sine Ademo iskoristine čineći dobra djela, jer jati se više neću vratiti do sunnjega dana. Svjesni smo da je naš period života na Dunjavu pograničen. Zato nastojimo da svaki dan dobro isplanira. Jer je svaki dan za nas nova napaka, nova prilika, nova šansa, novi izazov. I svaki dan, kada prođe, on se više nikada neće povratiti. Ono što u tom danu iskoristimo od dijela svog života, blago nam, to će biti nama u korist. Ono što propustimo, nećemo na taj način više nikada biti u prilici da to nadokranimo. Zato uzvišeni Allah se kune u svojoj plemenitoj knjizi vremenom. A s čime se god uzvišeni Allah kune, To ukazuje na posebnu vrijednost toga o čemu treba posebno razmišljati. Kaže uzmišljeni, o la asor, takvom je vremenom. Pogledajte, kad čovjek razmisli, subhanallah, svi se kreće unutar vremena. I daleko je kraći period života naše duše na dunjavuku, nego što smo čekali od ezela kad su duše sestvorene, dok smo došli na ovaj sin. I koliko ćemo čekati od trenutka naše smrti do Sudnjega dana. Subhana Allah. će naše duše, puno duže čekati, kad nastanimo najnastanjeniju zemlju? Neko kaže da je na svijetu e, Indonezije sa najviše muslimana po podacima, da ima puno stanovnika u Indiji ili Rusiji ili Americi, ili Pakistanu, a jedan naš profesor kaže, najviše ima i nastanjeni u zemlji koja se zove Kabulistan. Kabulistan, koja simbolizuje kabure koje ćemo svi mi nastaniti i pogledajte, dakle, period koji ćemo promesti u svojim kaburima do sudnijeg dana je puno duži nego što je ovih 60, 70 ili 80 godina koliko komala odredi ili kraće da živi na svijetu. Zato je prvo bitno, i to je ono što sam želio da u ovoj današnjoj hudbi posebno pojentiram ili potenciram, jeste da vodimo računa kad se Allah tune vremenu. To je znak da o vremenu trebamo dobro voditi računa jer svaki dan koji nam je Allah dao života na Dunjavuku može li biti i naš posljednji dan? Izvjesno je da može. I kada bismo zamislite, mogli, Da danas ja sam nite da kažem, ovo je naš posljedni dan na tunjavu. Koliko bi i ova čuma namaz naša bila iskrenija, zamislite da nam je ovo posljednja čuma u životu, koliko bismo u dobama bili iskreni prema vlata. kad samo nakonimo analizu koliko je prošle godine uz Ramazan bilo na ljudi, a sad i tiše nema na tunjavu. I niko od nas ne zna koliko će živjeti, Zato je pitno da svaki dan živimo kao da nam je posljednji. Da svaki namaz ako želimo istinski doživjeti i da ga klanjamo kao da nam je posljednji. Da svaki Ramazan nam poslijemo kao da nam je posljednji. I tako ćemo sa lavom pomoći u ibadetu biti puno prisutniji i iskredniji prema svome svojoj telju. Nadaj nađu ćemo biti iskredniji prema sebi i prema ljudima koji nas okružamo. I zato uzvišeni kaže, ina linsana rafihuseb. Čovdje zaista gubit? To jest, svi su drugi zaista na gubitu. Tok se rodimo na ovaj svijet, filozofsko jedno pitanje kaže, ko ima najviše godina? Trebalo bi da ima najviše godina tek rođena beba. A ovi koji imate 60 ili 70 godina, oni imaju kratko godina. To kako? Dakle, najviše godina ima tek rođena beba koja rođe, i tok se rodi, počinje ucavati, sekunde, minute, sahati, dani, mjeseci, godine i sve se udaljava više od atuma svog rođenja, a približava datumu svoje selipe sa ovog svijeta. I uzvišeni s te strane nas upozorava, svi su ljudi na gubitku, zato što svakim danom odlaze sa ovog svijeta. Jedino, i to je depota din Islama, kad se izvaja iz te jedna posebna grupa koja je od Allaha domila milost, a to je uputak na kojoj trebamo biti posljednom uzvišnom Allahu zahvalni, pa kaže ille le mine amenu, osim oni koji vjeruju. Ako želimo krenuti putem prema džennetu, na prvom mjestu je vjerovani. I zato trebamo Allahu svakodnevno zahvalivati. Hvala ti Allahu. I kad se probudimo ujutru, da kažemo Alhamdulillah illa bi ahjana ba'da ma tanao ilaihi nushoor. Hvala Allahu koji nas je oživio, jer je spavanje mala smrt, nakon što nas je umrkio, a pred njim ćemo svjetiti sada. Svaki dan kad zahvalimo Allahu jutru, Hvala ti Allahu što me oživio i nakon što se umrkio. Trebit ćemo se svi vratiti. Kako ćemo biti u doku toga dana, prisutni i svjesni u svojim postupcima? Vodit ćemo računa što govorimo, šta radimo, s kim se družimo i na kakvom način organizujemo svoj dan. Zato je iman taj koji nas u pozitivnom usmjerava, nakon njega na drugom mjestu, glanilu salihat, i koji čine dobra djela. Jer iman bez dobrih djela nema vrijednosti. Postoje samo na razini onoga što je neprobjedljivo, šta to nosi od nas u prsima svojim, to samo, dragi Allah zna, i mi koje dinačno donekli. Ali, naše postupke, šta nosimo u prsima, trebamo potvrditi djelima i zato se muslimani okupljaju u džamijama. I na trećem mjestu, i oni koji jedni drugima preporučuju istinu, a to su ovih ovaj načini, da nakon što mi naučimo osvojuju djelike, nakon što to u praksi primjenimo da pozivamo i svoju rotvinu, svoju djecu, svoje učane, komšije, da preporučujemo jedni drugima istinu, naravno na četvrtom mjestu ili četvrta stepenica u Latvalasa obisobr i koji jednim drugima preporučuju strpljenje, bez kojeg je nemoguće da se dođe do, do džerneta. Strpljenje i uzdrajenost na pravom putu, to su upravo izazovi kojima smo svakodnevno mi izloženi. I na kraju, ko je današnje futbe cijenjena braćo, želio bih vam prekjeti jedan prvo interesantan primjer koji bih volio da i da prenesete svojim ukućanjima i vama, dragim osobama. A koji nam govori na slikovit način, jer se tumači u prinesenom značenju, šta u stvari predstavlja život čovjeka na tunjavuku i šta će sa nama ići od svega onoga čemu mi posvećujemo toliko pažnje na ovom svijetu. Zato poslušajte i volio da to prenesete svojima. Živio je kralj sa četiri žene. Prvoj ženi je najviše posvećivo svakodnevno vremena. Sa njom je najviše provodio i njoj je posebno pažnje posvećivo. Drugoj ženi svećivo isto tako puno pažnje, ali je znao da mu nije dovoljno vjerno. A puno je vodio i nastojao da prema njoj bude posebno ženi U trećoj ženi je imao veliku podršku i sa njom bih provodio posebno vrijeme kada bi bio u kakvim nedačama, problemima ili dilemama. Četvrtoj ženi je posvrćivao povremenu važnju, ali nedovoljnu, iako je od njene pozicije ovisila sudbina njegovog kraljevstva. Razbolio se kralj i osjetio da mu se bliži kralj. I želi da iskuša i ispita kojko je imao podršku svojim ženama. Pita prvu, hoćeš li sa u kavra? osjećam da ću sebiti sa ovog svijeta, želiš li da budeš uzman i da li budeš odkoristio?" Kaže ona, nikakve koriste od mene nećeš imati, ne, ne želim s tobom. Pita drugu, kaže ona, ne, ne želim s tobom i dok ti odeš u kabor ja odam drugom. U video je da je baš potpuno izgubio. Pita, krećućeš i ti samo u kabor, kaže ona, Kabura lišite otpratiti do Kabura, šta mogu jeste da budem s tobom do Kabura. Kad dolazi četvrta i kaže mu, dragi moj, ja ću s tobom u kabula. Ali nije bila kako lijepa niti izgled, jer nije on ne vodio računa. I onda on kaže, teško meni da sam znao, tebi bih najviše vremena posljedio. Simbolizuje, draga braća, svakog od nas pojedinačno. Prva žena to je naše tijelo. Svakodnevno ga hranimo, pojimo, čistimo, oblačimo, odmaramo, umaramo. Dakle, svakodnevno naša duša volavi unutar našeg tijela i mi svakodnevnu pažnju posvećujemo svom tijelu. Međutim, da ćemo imati od djela korist u kakvu? Nakon što duša napusti tijelo, gubi svoju funkciju, mi naka vam nagu i kad spustimo tijelo u kapu i počnemo vacati zemlju, učimo dijalajta, iz nje smo sporili ta družičina Allah, dakle od zemlje. U nju vas vraćamo i u nju vas vraćamo. U njih duha i izdjećemo vas ponovno živjeti. Dakle, naše tijelo neće nam ik od koriste. Druga žena, to je naš, i nekaj, je kaže na dunjaluku, E, ovo je moja kutja. Ovo je moj autor, Ovo je moja biciklica. Ovo je moje moje mali mali. Cio je stalno priča moj meta. A sad čovjek ima od imeta na Dunjaluku. Posti ono što pojede, pa se razgradi u njemu ili prodje prodjega ono što obuče i podari i ono što kao sadaku daje. Jer Poznanica u Allah-MZ, kada pitaj vam drađi vaši metak ili metak vaših nasljednika, svi su kazali, pa drađi nam naši metak. A u stvari, tvoj i metak koji će ići s tobom je ono što kao sadaku na lahom putu daži. Zato neka se raduju oni koji su u ovom džematu i naravno u svim drugim džematima bili učesnici pa makar sa minimalnim iznosom. Blago onome koje je na lahom putu dao kao sadaku, kao podršku, jer sadaka nema ograničenja. Sadaka može biti, mnogi u svojim glavama mislili da je sadaka dati nešto sitno. Sadaka može biti i milion, može biti džet miliona koji ima i kome je Allah dao. Jer Zekhlad ne ograničen, Sadakatul Fitr ne ograničen, ali sadaka je neograničen. I nju, koliko godin znam da ima imenka, može da dijeli na Allahovom putu, kao što je to Ebu Beher činio. do Kabula. Porodica je ta koja se pobrine okođe naziv i ponijet će naše tijelo, okupati ga u vodanju, čiste vijele, četvine i ponijeti nas do Kabula. Zato jedan Ali rekao, kaže, vidio sam mnogije prijatelje da se druže, ali ne vidjeti jednog prijatelja da je legao u Kabur sa svojim prijateljima. Niti je jedan sin legao sa svojim babom, niti babo sa svojim sinom ili džekom, ili majke. Dakle, bez koliko vole jedni drugi, svako će kojedinačno nastaniti svoj kabo i ono što dolazi na četvrto mjesto to su naša djela. Jesa koliko su dobra ili ne, ovisiće od naše ponašanja. Sad da hoće ovaj sam Cijano rekao kada sam shvatio da će mi najveći prijatelj biti moje djelo, onda sam to prijatelju posvetio najviše najviše vremena. Zato ta četvrta žena u ovoj kralje nije bila baš izgledna, jer joj nije posretio dovoljno pažnje. A mi, cijenjena braćo, iskoristimo vrijeme koje nam je ja ovak dao da namaze redovno obatnjama. A oh. svaratu imadu namaz je stup djebe. Onaj ko klanja namaz, taj čuva i drži svoju bjeru uspravu. U omen karaka hafa, tad edeme ti, a oma i ko napusti namaz, Zato će i prvo, Ewa'lu ma'ju hazebu bihi l'ahtu i omen prijame piya svala. Prvo što ćemo odgovarati pred Allahuma suđen dano je namaz. A on bude ispravan, bit će ispravan i ostala djeva. Zato, čuvajmo svoj namaz, odgajajmo svoju djevcu da vole Allah i nego poslanika za Allahu arīhu wa sallam, da kupšaj Kur'an. I ono što nas raduje jeste da u ovom džematu, hvala vam, imate e, velike aktivnosti, da imate vrijednog imama, da imate vrijednu, e, vrijednog predsjednika, da imate mladu i vrijednu ekipu, da se samo nastavi da odgajamo našu djecu da vole namaz, da vole kur'an, da vole poslanika, da vole drugima hajr, jer nećemo biti pravi vjetnici dok ne budemo voliti jednim drugima ono što volimo i samim se. Nećete ući u Četnetka, neko znali samo vam, a R.S. hata duminu, dok ne budete vjerovali. Volentuminu hata tehaabu, a nećete biti pravi djelici dok se ne budete međusobnom voljeni. I zato ću za kraj spomenuti samo još jedan hanis, iako je ljubav prema mama ta koja me hotiče i želja da vam prenesnem što više, a naravno jedna hutba je prekratka da bi se sve to predijelo, Kaže poslanik Salavdov al-Injilselendi koji je došao pa ubešir walazil one koji donosi radostnu vijest i koji opuni kuluna asy yadkhuluna al-jannata illa man acaba kada seći وَمَنْ يَهْبَا يَا رَسُمْ اللَّهُ Pa su pitali sahabi ko je taj Allah u proslaniče kodbija da uđe u džene. Subhanallah, damu ne možemo minuto trpiti vatru. A kameni ne Allah biti vječu u vatru, da nas Allah zaštiti i sačuvao dženevske vatre i da nas svoju miloću vedu džene. I kaže proslanika meni salatu u sara من أطا عني دهلو دجنة ومن أصاني Onaj ko mi se bude pokoravao, ko bude moj put slijedio, kome ja budem uzor, on će ući mu džene. A onaj ko mi bude neposlušan, kome budu uzor futbaleri, kebači, grubci i ostali koji su na straputici, on će biti sa u društvu. Ko bude u društvu vjernika, koji uče Kur'an, obavljaju namaz, slušaju svoje roditene, poštuju svoju rodbinu, i čine dobra djela, on će biti u dženetu i čalu Zato, draga braćo, svjesni smo da je ovo naše vrijeme, naša prilika, naša šansa, sloboda koju nam je ja Allah dao, iskoristimo je za hajir, za dobra djela. Uključujemo se samo kada grčujemo da nek ima hajir. Nastavimo da budemo dio njega jer ne znamo da bismo doživjeti srediču priliku iskoristimo vrijeme koje nam je Allah dao, jer je ono svijetu, da iskreno vjerujemo, dobra djela činimo, jednim drugima preporučujemo istinu i jednim drugima preporučujemo strtenje. Mojim da se uputi na pravi put, Amin. da nam milost svoju, da ovakvi e, bubare kačavo što vi Sada imate, bude još i šal vam dala da nižete uspijete, mada je ovaj jedinstven i je neponobir 20 godina od formiranja ovog žemata. Ja molim Allah da vam godali svaki hajep i beveke i privatno i kao žemata i zajednici muslimana. Molim Allah da se smiju u nama, našim godeljima i svim djednicima na sudnjen dana. Amin. Haquluma sami'atum, wa sallafiru l'laha'u rime'li, wa lakum, vodi sari muslimi, wa sallafiru l'innafuhu al الحمد الكاملين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه إذنعين فتقال الله عز وجل مخبرا وآبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة اللهم الله على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا و اصرف شر ما قضيت اننك تطفي ولا يضى عليه ان لا يذل من واليك ولا يعز من عاديك تبارك ربنا وتعالي استغفرك من جميع ذنوبي والخطايا وتقبل لي لا ملجا ولا منجى انك الاله اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشكين اللهم سر المجاهدين الذين يجاهدون في, في العالمين اللهم اغفر واستر عيوبنا وشمرضانا وولي أمورنا خيالنا ولا كولي أمورنا شرالنا ولا تسرط علينا من لا يخاف فينا ولا يرحونا وزرنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء غليل وصلى الله وسلم وبركة لنبينا محمد وعلى ريسوه برفعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ونيتا إلى الغربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم تعالكم تذكرون wa radhikullahi akbar wa allahu ya'lilmah tasna'lun wa akhidhi الله salam Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Allahu